În programele acestea noi cercetăm împreună cu priotul Niculiță, alcătuitorul unui mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset, noul testament al Domnului nostru Isus Hristos. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 1 al capitolului 10 al Evangheliei după Matei, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din mișcătoarea lucrare a lui Cristina Roy, Argatul. Observația lui Samco asupra vieții lui cât și a sătenilor, în paralel cu istorisirea mișcătoare a lui Metod despre rândunele, s-a soldat cu hotărârea fermă a lui Samco de a începe și el să se pregătească pentru marele zbor care îl așteaptă la vremea când Dumnezeu îl va chema să treacă din viața aceasta dincolo. Astăzi începem un nou capitol. Istorisirea noastră se va ocupa de acum de bătrânul David. Astfel, subtitlul cum a început să se topească gheața la bătrânul David, citim următoarele. Bătrânul evreu David ședea în fața căsuței lui la umbra unui nuc și, fără mița cu degetele lui descărnate, pâinea uscată pentru găinile lui blânde. Luna scălda cu lumina ei capul cărunt și neacoperit al bătrânului, al omului care era singur pe lume. De fapt, căsuța, grădina și nucul cu banca de sub el erau proprietatea lui dar patria lui nu era aici. El era un străin între străini cu care nu putea niciodată să vorbească în limba lui maternă. El îmbătrânise în satul acesta, dar încă nu se obișnuise acolo, cum de fapt nicăieri altundeva nu s-ar fi obișnuit. Nimic nu-l aici. Oamenii se obișnuiseră cu el și el cu ei, dar la o dragoste reciprocă încă nu ajunseseră. Când zăcuse bolna iarna trecută, vecinii știu de asta, dar n-au venit pe la el. Cine s-ar fi dus la un evreu? E, și totuși unul venise, mereu și îl îngrijise, unul care nu se rușina de el. Fără să vrea, bătrânul se tot gândea la el. Așa făcea și acum. În bătrânul care stătea cu un picior în groapă, se petrecea ceva neașteptat. Inima lui, pe care o credea moartă de mult, a început să se încălzească cumva pentru tânărul străin. Și acest tânăr era un creștin? La început, bătrânul privise cu neîncrederea unui adevărat evreu, care trebuie să îndure multă nedreptate printre creștini, activitatea neobișnuită a străinului acestuia, care se-i deodată acolo ca o rază de lumină care pătrunde pe neașteptate. Încă niciunul din vecini nu observase până acum vreo diferență între sine și argatul lui Ondrasic, dar el o văzuse de mult. El o văzuse din clipa când tânărul îi adusese pentru prima oară apă de la fântână și apoi se așezase în sărăcă lui odăiță și vorbise așa de prietenos cu el, de parcă l-ar fi iubit pe bătrânul David, pe el, pe care nimeni nu-l iubise și pe care toți îl părăsiseră. Bătrânul examina cu atenție și plin de neîncredere pe tânăr dacă nu cade cumva în păcatele în care trăiau ceilalți creștini. Însă degeaba, până acum nu văzuse nicio pată în purtarea lui fără cusur. El nu bea, nu înjura, cunoștea poruncile lui Dumnezeu care fusese rădate evreilor la muntele Sinai și le ținea zi de zi. Evreul știa că tânărul creștin iubea pe Dumnezeu și că iubea cu adevărat și pe oamenii. Făcuse în ascuns cercetări, dar nu aflase încă niciun vecin căruia metod să nu-i fi făcut deja un serviciu. Iarna, povestise paznicul de noapte, când mă întorceam spre case de la pădure cu o legătură de vreascuri pe spate, m-a ajuns din urmă carului Ondrasic. Metod, a sărit din car, mi-a oferit să stau pe locul lui, iar el însuși a mers pe jos pe lângă car până acasă. Iar primăvara, pe când arau ogoarele lui Ondrasic, el a o ogorul de alături care aparținea unei văduve bătrâne și posace pe nume Hrinaca, de care toți se temeau din pricina înjurăturilor și blestemelor ei atât de groaznice. Până atunci nimeni nu-i făcuse vreun bine, afară de străinul acesta. Nu era lucru mare ce făcea el, nici nu putea face altceva, căci era un simplu argat, dar un lucru era sigur, el observa tot ce le lipsea oamenilor și dacă stătea în puterea lui, le slujea din dragoste și făcea lucrul acesta ca și cum nici n-ar fi putut altfel. Iubiți ascultători, iată aici descrierea unui adevărat portret de viață al Domnului Sus, un portret în miniatură a Mântuitorului, acela care a venit pe pământ să observe și să rezolve nevoile semenilor săi. Presupunând că astăzi ar trăi bătrânul evreu și m-ar urmări pe mine sau pe tine, așa cum l-a urmărit pe metod că ar urmări felul nostru de viețuire, oare ar putea spune aceleași lucruri despre mine, dar despre tine? Iată o întrebare atât de importantă, covârșitor de importantă pentru noi, pe care ar trebui să ne o punem. Doamne Dumnezeule, Tată cerești, binecuvântează-te rugăm și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un duh de cercetare foarte serios asupra fiecărui ascultător care se numește creștin, și anume, este viața mea la fel ca viața Domnului Hristos? Este El care trăiește în mine în așa fel încât soțul, soția, copiii, părinții, prietenii, vecinii, cei din jurul meu să-L poată vedea pe Hristos, așa cum l-a văzut bătrânul David pe Hristos în metod? Binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului cu un duh de cercetare și apoi lasă-ne harul și puterea să ne corijăm și să trăim ca Domnul Isus Hristos pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Ne vreau să fiu mai scump în inima mea, în inima mea. Doamne, cu aceeași dorință în inimă, de a fi mai sfinți, de a nu mai găzdui în inima noastră niciun gând, niciun plan, niciun simțământ străine de Hristos, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 1 al capitolului 10 din Evanghelia după Matei, care astfel glăsuiește. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală. Acest apoi face regătura cu versetul precedent, ultimul verset al capitolului 9 din Matei, unde aflăm că Domnul Isus învață pe ucenicii săi să roage pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișului. Așadar, după ce învață să se roage pentru scoaterea lucrătorilor la secerișul Domnului, acum în versetul următor, la capitolul 10 cu 1, aflăm că El a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală. Din acest a chemat, înțelegem că Orice lucrător pe ogorul Evangheliei trebuie să plece numai la porunca Domnului. Numai atunci lucrarea lui are valoare și numai atunci este încununată de biruință și de roade. Dacă cineva pleacă numai din îndemnul inimii lui sau din îndemnul vreunui om sau din îndemnul cu partidei din care face parte, nu numai că nu face nimic bun, dar și încurcă lucrarea sfântă și pentru el cât și pentru altul. Domnul Iisus a trimis pe cei 12 ca un stăpân și ca un rege. El a fost domnul lor. Când mă trimite și pe mine, nu trebuie să cârtesc, nici să șovăiesc, ci să mă grăbesc. Aceasta este singura cale dacă vreau să am o viață plină de pace și de biruință. Viața vestitorului evangheliei trebuie să fie călăuzită de mâna lui Hristos. Dragostea Domnului Hristos a mers cu cei 12 și le-a dăruit tot ce le-a trebuit. Le-a dat putere, așa citim. Numai puterea lui în noi ne dă biruință duhovnicească. Puterea noastră, oricât de mare ar fi, în fața duhurilor necurate, a tuturor bolilor și neputințelor sufletești din alții, este ca un fir de păianjen pus să tragă o locomotivă. Dar cu puterea Domnului, cu puterea Duhului Său cel Sfânt Se fac minunile mari ale Harului Său Puterile fizice în lucrările spirituale nu au nicio valoare Nu pot mișca nici un fir de praf Puterile spirituale însă pot supune și materia după cum este nevoie Sfântul Ioan deaul spune că Pe cât de sus stă cerul de pământ pe atât de măreață e și puterea spirituală față de cea lumească, și încă mai presus. Mulți pretind a fi ucenicii lui Isus, dar nu-i de ajuns să pretindă numai, ci să-și dovedească. Dacă pretinzi că ești ucenicul lui, unde-ți e puterea? Căci așa ni se arată în textul acesta: le-a dat putere. Și puterea aceasta trebuie să se arate neapărat mai întâi în mine sau în tine care ești lucrător ucenic al lui, împuternicit cu puterea lui. Haideți să ne punem patru întrebări cu privire la puterea care este în tine, dragul meu ascultător, și în mine care spun. Spre exemplu, ești tare în Iisus? Poate cineva clinti în ta? A doua, ai scos tu din inima ta toate duhurile rele, cum ar fi poftele, beția, curvia, lăcomia de bani? A treia, te-ai tămăduit pe tine însuți de orice boală, de boala lenii, angâmfării, răutății, egoism, încăpățânare? Și a patra întrebare de cercetare asupra ta, dacă ești ucenic al lui Isus împuternici de El, este aceasta. Ai înfrut tu neputința? Auzi adesea pe câte cineva spunând Nu pot iubi pe oricine, nu pot asculta o predică de la oricine Nu cumva ești în situația când nu poți asculta de sfatul altuia Chiar dacă e bun numai pentru că îți place să faci voia ta Iată câteva puncte de reper față de care trebuie să ne cercetăm Dacă nu îndeplinești condițiile de mai sus Chiar dacă ești un om religios nu poți fi ucenic al lui Hristos. Puterea este aceea care arată lucrarea Domnului în viața noastră. Puterea arată că noi am fost smulși din robia păcatului. Puterea arată că suntem mântuiți și că trăim în Cel care a biruit lumea și moartea. Creștinismul adevărat este o putere nenchipui de mare. El fiind împărăția lui Dumnezeu pe pământ, Dăinuiește nu prin vorbe, ci prin putere, cum citim la 1 Corinteni 4, 20. Să ținem cont tot timpul de faptul că această putere trebuie să se arate mai întâi în propria noastră viață. Domnul Iisus le-a dat putere celor 12 și dă putere tuturor ucenicilor săi din toate timpurile. El a fost cu ei în toate căile lor. El este și cu mine. Dacă eu rămân ascultător de voia lui, și cu tine în același fel. Eu nu-l pot vedea cu ochii fizici, dar el este pretutindeni și cunoaște orice lucru. Domnește asupra mea cu cea mai deplină cunoștință și cu cea mai mare dragoste. Lucrarea lui este aceasta: să scoată afară duhurile necurate. Dacă în lăuntrul meu mai stăpânește vreun duh necurat, Duhul de mândrie, Duhul de sfârâului, Duhul de mânie, Duhul de partidă sau altele ca acestea. Ia spuneți, cum voi putea ajuta la scoaterea duhurilor necurate din alții? Este ceva de neînchipuit. Sfântul Casian Romanul spunea, cine vrea să vindece rănile altora, trebuie să fie el însuși eliberat de orice boală.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 Numărul complet îl vom afla în versetul următor. Haideți acum să zăbovim împreună cu preotul Nicuriță, alcătuitorul acestor meditații, în jurul versetelor citite. Observăm că în lucrarea lui Dumnezeu nimic nu este la întâmplare, ci totul este făcut după un plan bine întocmit. Totul are un înțeles. Lista celor 12 apostoli, adică celor 12 trimiși, Căci apostol înseamnă trimis, începe cu Simon zis Petru. În tălmăcire românească, Simon înseamnă ascultare și Petru înseamnă stâncă. În primul rând, luat în înțeles duhovnicesc, Domnul Isus în lucrarea sa are nevoie de ascultare și statornicie. Stânca închipuie statornicia. Dacă aceste două virtuți sunt în viața fiecărui ucenic al Domnului, atunci el va fi trimis cu siguranță în măreața și duhovnicească lucrare lucrarea de vestire a Evangheliei pentru mântuirea sufletelor. La temelia Bisericii lui Hristos stau douăsprezece pietre, prima fiind ascultarea și statornicia. Și după cum biserica în totalitatea ei are aceste două virtuți ca temelie, tot așa biserica sufletului fiecărui credincios trebuie să aibă la temerie aceste două pietre Așadar Domnul Isus a ținut să se cunoască numele trimișilor săi Așa procedează el Pe toți aceia care au făcut cel mai neînsemnat lucru pentru împărăția lui îi popularizează și îi înalță Cine îl înalță pe Hristos va fi înălțat de Hristos în privința aceasta, el nu rămâne dator. Dai Domnului un pahar de apă rece, el îți dă oceanul de apă vie al veșniciei. Chiar dacă despre viața unor apostoli știm mai puțin, ei totuși sunt cunoscuți ca nume și ca pietre de temelie a cetății sfinte, care vor fi amintite în vecii vecilor, după cum vedem la Apocalipsa 21 cu 14. O pricină pentru care nu ni se povestește mai mult despre apostoli este fără îndoială aceea că în Biblia întreagă nu se slăvește decât un singur nume. Evangheliile vor să înfățișeze lumii pe Hristos. Va veni odată vremea când vom cunoaște amănunțit tot ce au făcut acești mari oameni ai lui Hristos, atunci când Hristos va împărți în fața întregului univers cununile harului său tuturor celor care l-au slujit. Un lucru trebuie să știm. Apostolii Domnului Iisus au călcat exact pe urmele marelui lor învățător, ascultând până la moarte de voia lui. Toți au murit moarte de martiri și de aceea toți se vor îmbrednici de cununa slavei veșnice. Dăm citire acum versetului 4 din Matei 10, unde ni se fac cunoscute celelalte două nume, ultimile două nume, ale ucenicilor trimiși în lucrarea Domnului. Simon Cananitul și Iuda Escarioteanul, cel care a vândut pe Isus. S-a pus întrebarea, cum de a putut exista un Iuda în ceata aleșilor Domnului Isus? Cum de a fost ales el când Domnul știa mai dinainte cine era și ce gânduri avea? Un proverb tibetan spune, Ticăloși sunt și în ordinele religioase, Plante otrăvitoare cresc și pe dealurile cu plante medicinale. Domnul s-a gândit numai la binele lui Iuda, la mântuirea lui din starea nenorocită în care se afla, căci în sufletul robit de păcatul lăcomiei mai pâlpâia o mică flacără de credință. Și cum domnul n-a venit să rupă o trestie frântă și să stingă un fitil care fumegă, s-a gândit să-l ajute și de aceea l-a ales. Așa face și cu noi. El totdeauna caută partea bună în inima noastră și de ea se ocupă. Și Iuda avea o parte bună. Căderea lui Iuda este o taină, taina fără de legii, care lucrează cu putere în fiii neascultării. Dacă el ar fi ascultat de chemările Harului lui Dumnezeu, dacă și-ar fi întins cât de cât mâna credinței spre Domnul Isus Mântuitorul, ar fi scăpat de cursă. Dar el la toate îndemnurile și învățăturile pline de dragoste și de lumină ale Domnului, a depus o rezistență. Omul care se împotrivește mult timp harului lui Dumnezeu se împietrește și devine nesimțitor. Chemările duioase ale dragostei lui Dumnezeu nu-l mai ating, nu-l mai mișcă și devine tot mai moale și tot mai ascultător lucrării duhului rău. Răul se încarnează în el, îl stăpânește, îl face rob și în stare de orice crimă și de orice păcat groaznic. El ajunge să urască binele și pe Dumnezeu, care este izvorul binelui. Cu toată starea în care a ajuns Iuda, Domnul nu l-a scos din dragostea lui, ci căuta mereu să-l trezească. Și dacă el s-ar fi întors cu pocăință sinceră după trădarea pe care o făcuse, Domnul l-ar fi primit și l-ar fi iertat, căci, Chiar fericitul Ieronim spune așa, nu l-a durut atât de adânc pe Domnul faptul că Iuda l-a vândut, cât l-a durut faptul că Iuda și-a pierdut încrederea în dragostea și în bunătatea lui iertătoare. Iuda a fost ales apoi și pentru a ne da nouă o învățătură puternică și necesară prin pilda lui, că adică nu este de ajuns să umbli cu un Hristos fizic, și să fii martor la minunile și învățătura lui Dacă nu umbli în mod duhovnicesc cu Hristos Prin credință ascultătoare de voia lui Nu ai niciun folos pentru mântuire Iuda ne arată că se poate umbla și în chip firesc cu Hristos O asemenea umblare duce totdeauna la trădare Deci mare atenție la felul în care umblăm cu Hristos în versetul următor la versetul 5 din Matei 10 citim Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo a samaritenilor. Dragii mei, Domnul Iisus nu trimite pe nimeni în lucrarea sa până ce mai întâi nu-i dă tot ce trebuie ca să poată să vârși bine lucrarea. Apostolii au fost trimiși după ce le-a dat învățături privitoare la lucrarea pe care o aveau de făcut. Prima învățătură. Să nu mergeți pe calea păgânilor. Și care este calea păgânilor? Iată câteva din trăsăturile păgânilor prin care le înțelegem calea. Prima dată ei trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor. Efeseni 4 17. ei caută să împlinească numai voia lor, întâia Petru 4 cu 3, și iubesc cu părtinire, adică numai pe cei care zic ca ei și care fac parte din grupul lor, din partida lor, Matei 5,47. A doua învățătură, să nu intrați în vreo a samaritenilor. Știm toți din viața practică că locurile infectate, Trebuie ocorită întotdeauna Chiar dacă ai un organism tare Nu știu unde poți fi atacat Nu te încrede în tine Ci mai bine să te păzești mai mult Decât mai puțin De ce anume erau periculoase Cetățile samaritenilor Iată de ce Însă nașterea lor ca popor A fost lucrarea satanei S-a născut din amestecătură Erau și evrei și păgâni Aveau și pe Dumnezeu ca stăpân dar aveau și alți zei Citim la 2 regi, capitolul 17, versetele 33 și 34 Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și Dumnezeilor lor După obiceiul neamurilor de unde fusese rămutați Până în ziua de azi își urmează ei obiceiurile de la început Dragi ascultători, amestecătura este una din cele mai puternice arme cu care vrăjmașul dă lovituri nimicitoare lucrării lui Dumnezeu. Este una din cele mai înșelătoare metode de lucru cu care satana face vai multe victime. Amestecătura, amestecarea adevărului cu minciuna este tot așa de periculoasă ca amestecarea laptelui cu o travă. Aduce moartea. Amestecarea lucrării lui Dumnezeu cu lumea înseamnă tot moarte. Din amestec totdeauna se naște ceva monstruos, un copil cu gură de lup, cu ureche de bou, cu cap de broască și așa mai departe. Așa stau lucrurile și pe terenul ovnicesc. Făpturile născute din amestec nu se mai înmulțesc. Din împreunarea calului cu măgarul iese catârul, dar catârul nu mai naște catâri. Din împreunarea bisericii cu lumea, nu s-au mai născut copiii lui Dumnezeu, ci s-au născut un fel de catâri duhovnicești care seamănă și cu lumea, dar au și o înfățișoare religioasă. Așa erau samaritenii. Iar Domnul Isus și-a învățat ucenicii să se ferească de cetățile samaritenilor și ne învață în același timp și pe noi astăzi să ne păzim de astfel de specimene, de astfel de cetăți. Să ne păzim de toți aceia care au numai o formă de Evlavie, dar prin trăirea lor îi tăgăduiesc puterea, cum găsim la 2 Timotei 3:5. Să ne păzim de orice învățătură amestecată, adică o învățătură care are nea și Sfânta Scriptură, dar și filozofie omenească, obiceiuri sau tradiții sau ritualuri omenești. Este foarte periculoasă. Samaritanismul modern. Spiritul acesta este mai periculos decât cel din vechime. Cel de atunci despărțea sufletele temporar de Dumnezeu, dar samaritanismul de astăzi, amestecul dintre cuvântul lui Dumnezeu și tradiție omenească și ritualuri religioase, acest amestec de acum le desparte pe suflete de Dumnezeu pentru toată veșnicia. Porunca domnului este să nu intrați în vrocetatea samaritenilor. Să nu intrăm deci duhovnicește în cetățile în care vedem amestecătură. Să ne păzim din locurile infectate de duhul lumii și de duhul minciunii. Iubiți ascultători, mulțumim din inimă Domnului Dumnezeu pentru învățăturile sale deosebit de consistente și de importante pentru viața noastră, lăsate în cuvântul Său. Domnul Dumnezeu să ne ajute să ne dăm toate silințele, mai întâi, așa cum am arătat mai sus, să ne lăsăm umpluți de puterea Lui în viața noastră personală, și apoi în umblarea noastră ca rezultat al ascultării de porunca lui să ne ferim de cetățile samaritenilor și de obiceiurile păgânilor. Cu aceste îndemnuri minunate aducem la cunoștință încheierea programului 80 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei ce o doresc. Amin. Să